Розділ четвертий, в якому вже Сашко Циган розповість вам про свій сон і про ті неймовірні дива, що він у ньому бачив. Увечері Сашко Циган вирішив поговорити з татом. Усе таки тато теж бригадир, мусить знати, що воно і до чого. Але тато чогось явно знітився. Та чув я, начебто. «Були такі розмови, але конкретної, мені здається, вказівки не було. По-моєму, видно, йому незручно було перед сином, що він, бригадир, був не в курсі такого важливого заходу. До того ж, у бригадира непорожнього, Сашкового тата, з бригадиром Бобешко були складні стосунки. Бобешко любив першим виступати на зборах із запальними промовами». І в тих промовах завжди різко критикував інших бригадирів, через що їм уже було важко критикувати його, Бобешка. Бо якось незручно критикувати того, хто тільки-но критикував тебе. Отже, розмови з татом не вийшло. Сашко довго не міг заснути. Думки його стрибали і плуталися. То виникали дід Коцюба, Сергій, Бобинець, який каже, Секретна інформація і шепоче щось на вухо бригадирові. І бригадир аж нудився весь, отот -от вибухне. Що ж то за секретна інформація, яка так вразила бобешка? То згадувався раптом дивний сон журавля, змій Горинич, баба-яга, Кощей, який украв Тайфун Марусю, щоб оженитися на ній. І володар часу Митьмитьйович тик-так. Останні його загадкові слова – «Є один вихід – треба» – Сашко не помітив, як і заснув. Прокинувся він з таким почуттям, наче сталося щось неймовірне. І справді. Марусик і Журавель одразу помітили незвичайний стан свого друга. «Що таке? – спитав Марусик. – Що сталося? – спитав Журавель. – Нічого. Якось загадково усміхнувся Сашко Циган. «Не обманюй!» – сказав Журавель. «Ти ж не вмієш!» – сказав Марусик. Просто він знову загадково усміхнувся. «Знаєте, як звуть того чорного кота?» «Якого?» «Ну, того, що тобі Журавель наснився учора». «Як?» – здивовано кліпнув Журавель. «Лаврентій!» «Хто тобі сказав?» Ще більше здивувався журавель. «Бровко!» Марусик і журавель перезирнулися. «Ти що, того?» Марусик покрутив біля скроні пальцем. «Ні, просто сон мені наснився сьогодні, наче продовження твого сну, журавель!» «Та ну!» – вигукнув журавель. «А ну давай, давай-давай, розказуй!»